espadiok orkestra orkestuko digun programa honetan, entzungo deguna pentsa zazu obra hori ezagun egin zuen Jacqueline Duprek biolontxelo jole ezaguna eta garai hartan mundukorik onena, ikasizun rostropo bitxekin, pago kasantzekin eskonduzan danier baren boin piano jole eta orkestasusendariarekin eta liburu badago gaina bere, bere biografia eskonduzan eh, Idazten duna, bere anaiak eta bere aizpak idatzia. Eta ezan behar da, bost urte zituela irratian, entzun zuela txeloa. Eta enamoratuta geratu zen, eta jakelin duprek egin zuen, elgarren txelorako kontzertu hau, orkestak e, Daniel Müller-Shot alemania rarekin hau izango baita e, txelo jolea datoranaz zian orkestarekin, eta Mijaila Grest, San Petersburgoan jaioa, zuzendaria izango da. Eta jakelinek obra hau, hau da txelorako konzertu hau oso egin zuen asko jozuelako. Rostropovichek berak, e, bere repertoriotik kanpora, ozak, kendu egintzuan, bain jakelini entzun eta gero, eta zan, Tx bere interpretazioa ezin hori zuperatzeko zozaia zen. Eta egia zen, e, momentu honetan oraintzen entzungo dugu, ba, egia zen... Beren ba, entzungo dugu. Entzungo dugu bertxua izango da, Jacqueline Dupre e, txeloan, eta Daniel Barenboin e, zuzentzen, Londreseko e, orkesta filarmonikoa. Eta egia zen, hain e, zuzen, bueno, ezan behar da, Jacqueline Dupre, Esklerosian izkoitzarekin edo multiplearekin, esagunago egiten dago esklerosis multiplea horrekin e, iltsan, eta entzungo deguna adagioa izango da, eta adagio hau esango nuke ahotsik gabeko kantula badala. Egia esan obra hau elegia hutsa da,